Bai, eta era azpimarratzeu behar da, hau batez onartu dela e, deliberazio hori, momentu importante bat e, endaiaren eta Iparri Euskal Herriaren lehen mail instituzionala, honetxi e, ba, ba, delakotz endaiatik, eta espero dut ondoko egunetan, gehiengo bat lortuko dela, hori gauzatat, gauzatu dadin, e, bedatorren urtetik haintzina. E, Bona hipatozoa, doztasun nosoa izan da, hori da emaitza. Opozizia baitare, bueno, argi eta garbi baitare alde bozkatu du, hori aurreikusita zenuten? Bai, aurreikusia ginuen, zenta haintzineko uh, kontxilu batean. Uh, Abisu bat eman, eman genuen, nun horrere hau batez onartu zen onartu zen deliberazio ura eta, eta biziki kontent, hendaiak hau eh, batez horren alde egiteaz. Bona, eskar nila. Bai, mi eskar